Ezek alapján elmondható lenne az, hogy kiégtünk, és már nem nekünk való a játék, de talán voltak olyan játékok is 2013-ban, amikkel jót játszottunk és tetszettek. Nehogy Isten, jobbra érték elő, mint az átlag vélemény alapján az várható lenne. Mondjuk így a Blacklist, ami leginkább sok ember nagyon azt a biztosítékot legjobb is, hogy neten lehetett olvasgatni itt ott, hogy a story. Voltak a azt mondta, hogy jó a story, is van benne, szerintem borzasztóan rossz, mert nagyon ilyen egypolusú, aktuál politikai felhangokat tartalmaz. és szerintem nem szerencsés, és nem túl intelligens módon, és az a Sam karakter is nagyon el lett kefélve. de ami a lényeg, a játékmenet, ami végre a klasszikus, közöntösszel irányba kanyarodod vissza ugyan most a Conviction után, folyamatosan kapod meg az egyre újabb kütyüket, hogy tudod megnyitni, megvásárolni, teljesítményed által meg tudod őket nyitni. És a játék egyre olyan, egyre furványosabb helyzetekbe, helyez, egyre összetettebb pályasszakaszokat szakaszokat rakjered, és egyre érdekesebb leosztásban adja az ellenfeleket, az egyre trükkösebb ellenfeleket, hogy rá is vagy kényszerítve arra, hogy ezeket a kütyüket használd, illetve egyre több alternatív lehetőség nyílik meg előtte, tehát folyamatosan játékstílus függvényében később helyszínenként akár 5-6 módon is el tudsz jutni A-ból B-be. Persze csendesen, hangosan, ilyen-olyan használatával Folytogatva, késelve, elbújva, álcázva, a drón segítségével, ilyen-olyan gránatokkal, e hanggal elterelve, kábítva, játszani kell vele. Tényleg jó, élvezetes játék. Tehát mindenképpen pozitív csalódás volt nekem, és az értékelésekhez képest, hogy néztem, szerintem kicsit alud is volt értékel, vagy nyugodtan lehet vele próbálkozni, ha valaki bírja ezeket a lopakodós, sok lehetőséget rejtő játékokat. Igazából a szinterszteres véleményből nekem azért le, hogy játszani kell ebben a játékban, ugye? És van idén egy másik játék is, ami mondjuk úgy, hogy még a első két részében is azért rendesen játszani kellett, de ebbe a harmadik részében meg még inkább. Az a Batman Arkham Origins, aminél én azt a furcsa a dolgot figyeltem meg, hogy az újságírók így osztogatták a 7 8 as pontszámokat a játékra, de ezt egy olyan gondolatmenetre felhúzva ugye, hogy nem lett innovatív a játék vagy nem lett megdöbbentő újításokkal tele, hanem csak ugyanazt kaptuk idézőjelben, mint amit már az első két részről, de főleg a City-től megkaptunk. És az egy részről igaz is, mert feature-ökben mondjuk, hogy annyira nem bővült ki a játék, viszont itt jön be az a dolog, hogyha alánézünk a játék működésének, amit azért általában érdemes megtenni, már annak, aki tudja, hogy az hogyan kell csinálni, ugye? Ott akkor azt fogjuk látni, hogy azok a mechanikák, amiket az első két részben mutatott, mondhatjuk azt, hogy még jobban is vannak itt előadva. Értem ez alatt például a harccenszert, ami főleg az első részre volt nagyon jellemző az a Arkham szájlomra, hogy mindig a bármilyen harcba belement a játékos, ez a bunyó Bunyót értem a harcok alatt. Ilyen nagy eséllyel úgy ment bele, hogy nem volt meg az a harcnak a stresszfaktora, hogy jóisten, én most itt elveszíthetem meg. Ugye ezt a szuper jelleget avval is kihangsúlyozták, hogy azért nagy eséllyel meg fogod gyerni ezt a bunyót. Na most itt az arcamore jeansben ez már nincs meg. Tényleg itt minden bunyóból úgy kell belemenni, hogy akár, akár vesztesen is kikerültek ezekből a csatából, pontosan azért, mert sokkal jobban rájátszottak arra, hogy a bunyókban kiasztálja az ember a megtanult képességeket. Ezt én úgy olvastam vissza az újságíróktól, hogy rossz lett a bunyó, mert nem lehet végig free flow-ban végig játszani, tehát rontás nélkül megcsinálni, ami ugyancsak nem igaz, mert a játék ugyanúgy osztja a trófákat mondjuk 50-es kombó láncra is, tehát hogyha nem lehet végigcsinálni, akkor mi a francia trófát a játék? Na most nekem sikerült, én se vagyok a legszuperebb képességű játékos, valaki szerint, de inkább arról van szó, hogy sokkal intenzívebb és Sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy milyen képességeink vannak, és hogy azokat hogyan alkalmazzuk, és nagyon gyorsan kell reagálni a játékra. Ugyanez van a lopakodós merések alatt, a, egy kicsit fejlesztettek az AI-n annyira, hogy ő egy kicsit gyorsabban reagál arra, amit én csinálok. Így nincs az, hogy trónolok évekig mondjuk egy vízköpön, és végül égvilágon senki nem fog rájönni arra, hogy én ott jártam, hanem tényleg elkezdi az a AI módszeresen úgy felderíteni a terepet a kis bőrregelünk után. És jó passzol ez ahhoz is, hogy, hogy kezdő betmérő. Szó. tehát így a történet meg, meg az, hogy tényleg küzdenet kell nem egy mindenkit legyőző szupererős vagy igen, és én is azt éreztem a játék folytán végig, hogy na most megadtam ennek a gazfickóknak azt, ami jár, de küzdelmek árán, és nem úgy, hogy én vagyok a nagy terminátor, akit mindegy szétlőhetetlenül, elpusztíthatatlanul belemegy minden csatába, és biztosan győztesen kerül ki, hanem én mind Batman, ismerjem a képességeimet, és azonnal le tudjam reagálni azt, ami történik a játékban, és erre nagyon végig nagyon jó rájátszottak a fejlesztők. Másrészt, meg ugye méreteiben szerintem sikerült ráverni még a city is ezzel a játékban minden téren, és megvalósításban sem mondom azt, hogy gyengébb Persze voltak megjelenés környéki bálok, amik már azóta bőven ki lettek de egy-két bug miatt meg nem hiszem, hogy megérdemelte ez a játék mondjuk a 7-8 pontokat. Annak fényében, hogy semmiben sem kevesebb, mint az előző részek, sőt bizonyos tekintetben sokkal jobb és érdekesebb is játékként. Azt lehet hallani, hogy a nyomozgatós részek, amik úgymond valamennyire újdonság számban mennek a sorozatban, volt korábban is nyomozás, de itt azért hangsúlyosabb lett, hogy ez nem nincsen igazából túl de ez csak annyi plusz. Tehát való színesíti magát a. Hát a nyomozgatós dolgot én odasorolnám, mint a bajosoknál, ugye a Skyline-okat, hogy van, de nem egy olyan igazán kihasznált feature. Mondjuk itt a nyomozgatás, főleg a fősztori szánál lőtték el az új Betmenben, és annyi, hogy már nem csak úgy tessék lássék pontokat kell követnünk a Földön, hanem bizonyos eseményeket vissza tudunk játszani az időben, és akkor a szemünk előtt játszódik le, hogy mi történt. Na most nagy agyat nem kell ezekbe belevinni, csak sokkal látványosabb, ugye. Annál, mint hogy Betmen egy belső monológban elmondja, hogy mi történik, mint hogy ott és ahogy ilyen virtuálisan elénk kivetített figurákat lejátszák, azt, ami ott véletlenül az adott terepen történt, és akkor ezt még aval, hogy oda-vissza tudjuk pörgetni az eseményeket. De igazából ez, ez pont nem egy olyan része a játéknak, ami úgy játékosként igényli az embert, ez csak egy színei szagos adalék ebbe az egészbe. Az innováció hiányával kapcsolatban meg az itt eszembe, mint az előzmény filmeknézek ott előfordulás, Star Wars és a többiek, amikor az előzmény, honnan indult a modernebb és sokkal nagyobb eszközállára dolgozik mint ami, ami a későbbi epizódokban ugye láthatod, magyarán mondva teljesen ellentmondásos dologról beszélünk, tehát mondjuk a batman nem várhatod el a joki, hogy teljesen új eszköztár legyen, ami ráadásul még hatékony is, és majd a későbbi részekben, tehát a későbbi időkben majd ezeket nem fogja használni, mert elfelejtette, vagy nincsen éppen nála, hogy megint egy ilyen ellentmondás lenne. A kapcsolatban számít-e jelentős változásnak az, hogy most különféle szuper ellenfelek vadásznak batman ez... Ez változtat valami, színesebbé teszi azt, hogy, hogy így több változatosabb ellenfélre találkoztat az ember, vagy igazából a hasonlózadigi részekhez valahogy be vannak csak honva ők is a nagy plotba. Hát egy kicsit mindkettő szerintem, de annyiból kaptak nagyobb szerepet, hogy itt már azért vannak érdemi boszfajtak, -ok, főleg az első két részhez képest, ahol tényleg. Nekem főleg ez a játék volt az ebben a konzol generációban, ami most nagyon visszahozta azt a régi meg a drága volt szuper Nintendo-s érzést, hogy a fő bosszon szó szóval szerint át kell verekednem magam is. Hogyha legyőztem, akkor nagyon királycsávó vagyok. Ezt a mai játékok annyira nekem nem tudták -e áthozni. Itt viszont mindig az van, hogy egyrészt van a bossnak valamilyen szintű működési mechanikája, ő is tud reagálni rám, és akkor plusz még belobnak mellé csatlósokat, akik mindig egy kicsit belevisznek annyi variációt, hogy ne tudjam azt a mozdulatsort ismételgetni, amit amúgy szeretnék a boss ellen. És mindegyik boss egy kicsit más intenzitású, meg egy kicsit Máshogy működő, annyira, hogy tényleg egy mindig új élményként érje a játékost is. És igen, ez volt az a tripla játék ebbe a generációba. Jó, most egy a Dark Souls-ot félre söpörve, de ahol rengeteg sok game over képen találkoztam, és nem azért menem, mert szar volt a játék, vagy szaró volt beszkriptelve, és nem jöttem rá, hogy mit kell csinálni, hanem mert tényleg azt éreztem, hogy most itt egy pillanatra nem volt fogalmam arról, hogy milyen képességeket hogyan kéne a lehető leghatékonyabban kiaknázni, és már is elvéreztem. De nem olyan színvonalon, hogy ne tudjam miatt végigvinni a játékot, csak kéztetett arra, hogy igen, egy arra a rövid időszakra igenis összpontosítsam a tudásomat erre a játékra, és ne csak abval foglalkozzak, hogy milyen szép a grafika, meg milyen jó a sztori. Én még szerintem a negatív értékelések, ez egy kicsit alacsonyabbra lehúzott értékelésekben annak is szerepe van, hogy a köztudomás, hogy nem az eredeti készítők a rakszteli amikor az máson dolgoznak, és szerintem ez igen előítélethez vezetett a játékkal kapcsolatban. Tehát bármit csinálhattak volna, ha lehetett volna egy csont ugyanaz mondjuk az Arkham City, mint az Arkham City, hogy bármilyen más éreim el, akkor is ott lett volna a levegő, hogy hát igen, ezt nem az eredeti csapat csinálta. Nem nagyon akarom védeni őket, mert nem kéne előtélek legyen, de azért legtöbbször az úgy szokott lenni, hogy rosszabb lesz az a játék, amit kiszerveznek. Az. Ez talán, talán csak a Need For speed volt. Hát de tudom. az is a ilyenek a belső házon belüli ilyen-olyan csapataihoz átdobált játéksorozat, de amúgy valóban ez szokott lenni a helyzet. Nekem igazából a bet menni a cikkek elolvasó, elolvasása után az jött le, amit pont a túlértékelt játékoknál ugye felhoztam már egyszer, hogy hiányoztak belőle azok a számszerűsíthető innovációk, ahol a újságíró vagy a a átlagos játékos rá tud mutatnia, hogy most ebben, meg abban, meg abban hatalmasat innováltak ebben a játékban. Cserébe meg. Ugye a felszínen ugyanaz volt, mint a többi beteme játék. És a felszín alatt, meg ugye pont amit szerintem több lett, mert játszani viszont sokkal jobban kell vele, és ez valószínűleg az én olvasatomban felingerelte a játékosokat annyira, hogy elvesztették hamar a türelmüket, és annak a rovására írták az egészet, hogy egy másik csapat bizonyára elrontotta, vagy csak egy tisztességes iparos munkát tudott ebből kihozni, holott nem. Volt egy másik kiszervezett játék is ugye a korábbi Capcom sikersorozat a Devil May Cry, átkerült az amúgy hát játékmechanikában túl fényesen teljesítőnek nem nevezhető címeket kiktoló ninja teórihoz. Na, na most... Uh... Itt be kell valljam, hogy az előítéletesség csapdájában én a legmélyebbre estem a játékkal kapcsolatban, ugye már csak a... Már csak az a, magyar, a heavenly sword után. Igen, egyrészt meg ugye volt ez a magyar popsztára hasonlító főhős, ugye hát SP-re gondolok, aki <gül> <gül> pontosan ugyanúgy néz ki, mint ez az új Dante a Devil De ami, ami részemről tényleg egy hatalmas nagy butaság volt, viszont amikor leültem játszani a játékkal, akkor láttam, hogy ez azért jóval volt, hogy több iparos munkánál, és itt megpróbálták azt a reboot rebootot úgy megcsinálni, hogy ez tényleg az legyen. Igen, tehát nem csak itt a story beszélünk, nyilvánvalóan a játékmenetről, a játékmanikáról. Szerintem abszolút sikerült azt elérni, ami nagyon sok hekezdes akciójátéknál nem, hogy minden fegyvernek, képességnek, mozdatnak, trükknek megvan a maga, helye és maga ellenfelei, és a játék végig tudja azokat az újfajta leosztásokat, újfajta szituációkat dobálni folyamatosan a játékosnak, hogy tényleg egy monoton csépelős primitív játék legyen a végén, nem valóban oda kell figyelni és valóban oda kell magad tenni, ha jól akarsz teljesen, pláne úgy, hogy az értékeléseket fel akarod nyomni ugye a felvonások végén. És talán Devil May Cry három fényében lehet mondani azt, hogy eszköztárában talán picit visszavettek, de viszont ami maradt, az nem, nem úgy mondom, hogy kevesebb inkább azt mondom, hogy sokkal inkább funkcionális eszközt áll a játékosnak a rendelkezésre, és hibá, mondhatni az hogy közel hibátlanul működik. Igen, itt amit meg lehet figyelni ennél a játéknál, az az, hogy igyekeztek kidobni azokat a dolgokat a Devil May Cryból, ami a újságírókat a negyedik része már baromira irritálta, hogy ez a sokoda a helyszínek között meg például a Devin Mejkrányra volt az nagyon jellemző, hogy a újfő és a Nérónak a, a keze az minden egyéb ö, ö, fegyvert elhomályosított ugye leginkább a ő ügyes kezét volt érdemes használni a harcban, és ezért nem is igazán kompozott játékos, hanem csak pár mozdulatot ismételgetett, mert az volt hatékony. Na most ez az új Deviant meg nagyjából azt csinálta, hogy a, ami a negyedik részben, vagy a korábbi Deviant maker a dante a képességei volt, azok közül kiválogatták azt a jó rakást, ami tényleg működik, és azokat úgy összhangba hozták, hogy azok tényleg minden szituációra azért alkalmazhatók legyenek. És akkor ezt az egészet úgy, ugye úgy egy ilyen folyékony mederbe terelték, hogy apró kisülés, Pályákon, mindenhol van egy-két. Hát idézőjeles fejtőről, ahol azért el lehet gondolkodni, hogy melyik képességünket hol használjuk, de egyébként meg nagyon sok ellenfel a játék, és tényleg hagyja előre a játékos nem nemfél játéknak lenni, ha valahogy állandóan értékeli a teljesítményünket. Mi, igen, és szerintem olyan szempontból is jól sikerült, hogy a valamennyire láthatóan tiszteletben tartották vele az eredeti devő egy koncepciót, tehát az a gótikus, mégis modern helyszínek felfedezése, ezek a különböző megondolat meg Golandó helyszínek, ugye szobákra osztva, a különböző extra kihívások, ezek mind, -mind ott vannak, a klasszikus leginkább az egyből, meg a háromból. Szerintem a rajongók is elégedettek lehetnek már, hogyha nem húzták a szájukat, ugye a főhős láttan leginkább, ugye ez volt sok embernek a problémája. Szerintem ez nyugodtan át lehet lépni, mert, mint hallottuk Krisztiánnál is, hogy ez a legnagyobb butaság, amit el lehet követni, hogy emiatt kihagyni egy ilyen tényleg valóban ütős, nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült akciójátékot. Hát igen, meg arra fontos elmutatni, amit itt mondtunk korábban, hogy a ninja teória azért nem a nagyon mély és átgondolt játék mechanikáiról híres, viszont itt pont avval követték el a lehető legjobb lépést, hogy ők sem nagyon akartak igazából innoválni, hanem csak a jó dolgokat átemelték a korábbi Devil May Cryobból, és azt egy kicsit egyszerűsítettebb, meg egy kicsit folyékonyabb és érdekesebb formában öntve, úgy újra keverték, hogy az egy érdekes újdonsággá állt össze mindenkinek a fejében. Igen, én ez gy még a végére, hogy a, én a, a, a csapatjátékait úgy valamennyire felületesen ismertem, játszogattam velük. A devymakeri hatására azért a sokak által a kultjátéknak tartott Enslave-be is komolyabban belekóstoltam. annak én beletört a bicskámok borzasztóan, egysíkúnak, egyszerűnek, nehézkesnek találtam, de hát ez nem változott meg most sem. Kamera kezelés pocsék, az animációk borzasztóan késnek a, az inputhoz képest. A harc, a két gombos harc az nem is tudom, hogy ezt komolyan gondolták-e, és én is hogy valakinek kultjáték lesz attól egy, egy alkotás, mert, mert a világ, amit körülépítettek, lenyűgöző. Én nem vagyok ezen a vélemény, pláne úgy ez a világ ez teljesen statikus, és semmit nem látsz belőle, azon kívül, amit elbeszélnek, meg megpróbálnak mögé magyarázni. Nagyon szép, zöld, de benő, lerombolt világ, stb. Nagyon jó, oké, de a játék az az borzasztó. Én nagyon örülök, hogy nem a két előző játékokkal ismerkedtem meg korábban komolyan, mert le lehet, hogy a Devil May már úgy próbáltam valaki, hogy ki sem próbálom mondjuk. Annyi annyit beszéltünk már itt az előítéletekről, hogy szerintem van egy ilyen híres, ikonikus japán cégnek a figurája, aki mondjuk a 90-es években még nagyon nagy figyelemnek örvendet, most meg már átesett a lótól és inkább ilyen kellemetlen rosszként élik meg a játékosok, meg az újságírók minden megny itt, holott nem feltétlenül minden megjelenése rossz vagy negatívumként értékelhető, van éppen, hogy hoz érdekes újításokat is magával, vagy jó játékokat. Igen, ő Sonic, és ő, talán mondhatjuk, hogy a 2013-ban megjelent vele egy spin-off, egy kartos játék, ugyanúgy, ahogy a mario szokott megjelenni. Nagyon hosszú neve van, Sonic, Sega, All-Stars Racing Transform, vagy valami hasonló. Nos, ez... Ez a játék volt a kedvenc játékom 2013-ban. Ezért nem is akarom azt mondani, hogy alulértékeltnek, túlságosan alulértékeltnek nem lehet nevezni, mert az általam olvasott tesztekben úgy látom, hogy talán amiatt, hogy ebben a játékban nincsenek meg azok a figyelemelterülő dolgok, mint egy, mint egy filmszerű játékban, ez, ez, ez szintiszta a játék az egész. A kárt mellett vannak még ugye különböző speciális feladatok, követős, mindenféle időre menő verseny Benne, meg gyűrűjáték, ahol gyűrűkön kell átrepkedni. De a tesztekben le is írták, hogy minden jó, minden szép, minden jól működik, egy kicsit nehéz. Úgy lábjegyzetként megjegyezném egyébként, hogy az előző részemben még nem volt az átváltozás, azután kérték a rajongók, hogy legyen már nehezebb legközelebb ez a játék, mert túl könnyű volt megcsinálni, végigcsinálni. De, de azt hiszem észre a teszteknél, hogy, hogy amikor, amikor lenne egy, egy, egy kiváló játék, amira még egy, még egy Nintendo Mario-kart rajongó és és akiket ismerek nekem, még a fórumra azt mondták, hogy hát ebben a pályák tényleg kiválóak, nem, nem jobbak talán, mint eddig mindenben, egyszerűen nem mennek rá 7-8 pontnál többet adni. Nem tudom, hogy, hogy ez, ez csak annak köszönhetően, hogy volna egy negatív előítélet, vagy pedig ilyenkor akarnak még helyet hagyni további fejlődésnek azok a tesztelők, akik akik mondjuk 8 pontot adnak, de nem, ez előítélet. előítélet. Én erre a játékra simán dobtam volna a 10 per 10-et, és ajánlottam volna kőkeményen mindenkinek, hogy próbálják ki, mert különben, különben nem jut el az emberek. Ez azt mondják rá, hogy ez egy mesefigurás kárt játék, biztos gyerekeknek való, de közben nem. A nehézségét tekintve egy gyerek nem fogja. Úgy értem, hogy egy kisgyerek nem fogja végig játszani, egy kis iskolás meg tud már tanulni ügyesen játszani mindenféle játékkal. Most nem akarok nagyon belemenni abba, hogy szerintem a nehézségével kapcsolatos ö, felhangok azok, azok eltúzottak, nem könnyű a játék vége, nem is véletlenül hívják extrém módnak azt a, a játékbefejező etapot, ami még ott van. Ott már, ott már ki kell tanulni minden tudni kell, hogy hová melyik autó a legjobb, melyik beállítással a legjobb, tudni kell, hogy a pályán hol vannak a busztok. -ok. nyilván ez egy fejlődési folyamatnak a vége. Viszont nem olvastam sehol azt, hogy, hogy ez valamiben rosszabb lenne, csak azt, hogy jobb korábbi kártos játékoknál, ennek ellenére a pontszámok nem tükrözik ezt. Kap egy olyan pontszámot, amit, amit, amit más lesajnált játékokhoz, vagy gyenge játékokhoz is oda szoktak bígyezteni. Szerintem itt arról van szó, hogy ugye beszéltünk itt számszerűsített innovációkról, valószínűleg a sonic ke hozta magával, vagy esetleg nem olyan nagy média visszhanggal, ahogyan azt igen, az pedig, emberek arcába szokták. Ez így van benne, mert bele mindent ezen benne van, hogy igen, nagyon szépen meg tudja bolondítani a játékon, az azt, hogy nem csak autóval kell, hanem most már hajóval, meg repülővel is kell játszani. És ezek a, ez a másik, az, az autótól és az aszfaltól eltérő környezet, meg jármű, ez, ez tényleg másfajta vezetési módszert igényel. Hullámok vannak a vizen, amik megdobják a. A, a hajódat, de ha megdobják, akkor tudsz róla egy trükköt mutatni, amire kapsz ajándékbusztot, meg hasonlók, tehát másképp kell a repülős részre játszani, tényleg van benne plusz, akkor hát, hogy mégiscsak ez, ez csak egy plusznak számít, és nem, nem olyan soknak, hogy... Hát a, a másik dolog az meg az, hogy ezek alapján amit elmondtál, nagyon úgy tűnik, hogy ki kell ismerni ezt a játékot, ugye ki? a leg, legnagyobb mélységei ahhoz, hogy igazán profik legyünk benne, és nem arról szól, hogy én egy ilyen e, i még a játékon, és akkor meglátom a vége, főcímet, és elmondhatom, hogy ezt akkor így végigkentem. Mondhatjuk, hogy ez az egyetlen negatív, amit felszoktak hozni a tesztek végén, az, hogy, hogy a játék legvégét valószínűleg csak a legprofűbbak láthatják majd. És ez egy olyan pessimista hozzáállás, ami azt feltételezi, hogy, hogy már manapság az embernek nem éri meg belefektetni a játékba több energiát, mint egy egyszerű játékos. Pedig pont egy autós játéknál, vagy versenyjátéknál nem az kéne legyen a lényeg, hogy a sztori eljut az első bekezdéstől az utolsóig. Hát igen, ezt itt láttuk, hogy a Pár évvel ezel, ezelőtt itt forszennel, hogy az ilyen sztoris autós játékok hova, hova vezetnek, azt így nagyon szépen elfeledte az azóta. Épp azt tetszik az extrém mód nehézségében már, hogy valóban azt mondom, hogy hiába tanulok meg mindent, még mindig előfordulhat az, hogy, hogy az ellenfelek cselekedetei miatt. Itt azért nincs olyan csalás, hogy, hogy hogyha elhúz valaki a tömegtől, akkor gyorsan túléri a játékos, vagy a játékos, hogy gyorsan törik a többiek. Ha el vagy húzva, akkor el vagy húzva. Ha valami baleset történik belement akkor megszívtad, vagy hogyha egy ilyen környezeti tényező miatt, mint mondjuk a hullámok egyszer lecsúsztál az első helyről akkor, akkor le vagy onnan csúsz, próbálnod de ez olyan, mint az életben, tehát vannak versenyek, amikor valaki kicsúszik a pályán és ettől még nem fog elvenni az az élményt amikor legközelebb megnyeri nem, nem, nem azt fogom érezni, hogy igazságtalan volt a játék velem hanem azt fogom érezni, hogy most így jártam de Elcsöztet, tudom, hogy ha akarom és igyek, megpróbálom újra akkor, akkor simán sikerülhet Hát annyit még hozzátennénk mindenképpen, hogy azért nem a, a Sonic Transform találta fel ezt, a, ezt az átalakulós, versenyzős kártas dolgot, ezt már 3DS-es Mario egyébként láthattuk. Ettől függetlenül ott inkább funkcionális és inkább látványbeli elemként volt ez jelent, tehát a Sonic transform azért ez tényleg működik is, hogy Anta mondta, ez valóban komolyan banki a magára a hát, Ott is nyilván voltak levágások, amit repülőben, amik elérhettél, stb. stb. ügyes voltál, de a Sonicban úgy érzem a tapasztalatok alapján, hogy itt valóban komolyabban ki is lett használva ez a lehetőség, ez a funkció. Én azt mondanám, hogy egyrészt előítélet, másrészt meg a mai játékosnak vagy újságírónak nagy tömegben a játékmechanika magában kevés, és ennek a kettőssége okozza azt, hogy mondjuk ha van egy olyan játék, ami kifejezetten, mint egy core játék nagyon jól működik, az még nem érdemelheti meg a 10 pontot, mert nincsen mögötte epikus tartalom, mélyreható, könnyekig hatoló történet. Ezért jó látni egyébként a sikerét most a rezogán ugye most PlayStation 4-en, ami szintiszta játéknak tűnik, hogy most csak hogy el tudjunk így, vagy egy pillanatra, ami semmi más, csak egy szintista lövölde, de abból viszont egy baromi elvezetes játék, és jó látni tényleg, hogy amúgy a nagyon jó a vízhang mind a játékosok, mind a sajtó felől, de ez most egy ilyen nagyon, talán a aaa nekzik ilyen AAA játékoknak a hiányába, hogy most ráirányult az indie játékokra kicsit a figyelem. Amúgy van, hogy most kijött volna a hirtelen premier, vagy itt most a Rezogán környékén mondjuk egy Uncharted négy meg kijött volna egy új God of War, akkor lehet, hogy le les a szarvák, le a tojnák magasra egyébként. Nem, vagy hogyha egy évvel játékok. korábban jön, vagy, vagy két évvel később, amikor van egy csomó más játék, akkor szerintem sokaknak eszébe se jut lehet esztelni. Hát, hogy mondjuk a PS3 tavalyi évében, amikor ugye a reflektor finkebb a Beyond Grand Tourismon, meg a, meg a Last of Us-on volt, akkor valószínűleg nem kapott volna milyen visszhangot. Érdekes az pedig, hogy az indiai játékok most vélhetően azért nagyobb számban fognak megjelenni a következő generációban, töltögetve ki azokat az űröket, amik két nagy triplás játék közt keletkeznek majd. Az indiai játékok is fognak majd kicsit-kicsit triplásodni? Triplálás... Nem, nem is triplásodni, hanem hanem úgymond ürülni, vagy lightosodni, vagy, light hát vagy, vagy, pedig, vagy pedig esetleg az indie tud hozni valami új ízt, és akkor átvesznek új. ötleteket onnan. Nem hinném. Nem újat inkább régit, de ebben is én is azt látom, hogy ahogy az indi trendebb lesz, vagy trendibb lesz, úgy fog újra valamennyire a, a, az indikínált kínálat is ismét valamilyen szinten felhigulni. Én ettől tartok. Én szerintem ez a felhúgulás már pár éve bekövetkezett, amikor ellepték a piacot az ilyen művészi eskedő indi játékok, amikben igazából semmi nincs azon kívül, hogy megoldjunk pár fejtörőt és egy ilyen. Hogy megoldjunk pár fejtörőt és valakinek a ügyes bajos lelki világából egy kis szeletkét megismerünk, aki mondjuk a játéktervezőre, programozója meg a zenésze is egyben. Tudnánk ilyen példákat mondani? Nem, nem? mondjuk például. Mik azok a címek még, amik, amik említésre értök 2013-ból, mint jó játékok? Metro Last Light. Nagyon jó. Nem tudom, Metro 2033 hoz valakinek volt köze, akkor tudhatja, hogy egy nagyon-nagyon hangulatos, olyan atomhábra utáni, Oroszországban játszódó, részben metrórendszerben játszódó, mindenféle meg új nácikkal, meg, meg új kommunistákkal harcos, stb. stb. A Metró 2033 nem jól működött, mint játék. Nagyon sok hibával, rossz volt a talált érzékelés, mindenféle bággal volt el. Ezt a Last light sikerült kiküszöbölni, nem csak szép lett a játék, hanem tényleg baromi elvezetes, és tényleg nagyon-nagyon ott a szinte magad ezeken a helyszíneken, és nagyon jó volt látni, hogy ugye nem egy Half-Life 2-ről beszélünk, de azért ö, próbáltak a készítők úgy olyan helyzeteket létrehozni, hogy valóban kelljen kicsit az agyadat, és kicsit a fegyverédét valóban használni és valóban vannak benne is, hely helyszínek, amiket igazából felfedezhetsz, ha szeretnél, és plusz információkhoz, plusz lőszerhez, plusz uh, érdekességekhez juthatsz hozzá. Összességében egy nagyon-nagyon élvezetes mm, harcrendszerű játékról van szó, nem is nagyon akarom túlragozni, érdemes kipróbálni. FPS-ek szerintem 2013-ben jó játékról van szó. Mondjuk érdekes, hogy fps terén pont egy ilyen, ha nem is az, hogy kísérletezőbb, de ilyen érdekesebb címeknek teret adóé volt ez a tavaly. Mondjuk például a Far Cry 3 Blood dragon ami pontosan azt teljesíti, vagy testesíti meg, amit én mindig is szerettem volna látni az ilyen nagyobb ö, címeket forgalmazó stúdióktól, hogy teret adnak olyan kisebb, de mégis azért nagyon minőségi játékoknak, amik nagyon fókuszáltal mennek rá témára. Itt ugye ez a, ez a nagyon kínos 80-as évekbeli VHS korszakos, alámondásos filmeknek a megidézése szerepelt célul, és oké, okay, ott volt a Far Cry 3-nak a teljes alapanyaga, mint eleme amire építkezhettek a fejlesztők, de ez tényleg egy ilyen kis egy személyes fejlesztésből nőtte ki magát egy olyan címjel, ami, amit úgy mindenki meg tud ragadni, meg nem csak azért tud feledézni, hogy mennyire epikus volt, hanem folyamatosan bombázta a játékosokat olyan odaszólásokkal, amik uh, úgy reflektáltak erre az egész videojátékos témára. Mondjuk ugye Blood Dragon volt a görbetű körül, úgy az egész ilyen Karl-Argüti generáció előtt, lehet ezt így nevezni. És mellette azért játékilag is teljesen rendben volt, szóval nem csak ennyiről szólt, hogy poénkodjunk minél többet úgy 5-6 órán át, hanem jó felépített küldetések, szép nagy terep, amint kalandozni lehet, jó kihasználható képességekkel, és egy érdekes setting, ami tényleg bevállalós ugye nagyok részéről. Vagy ennek mondanám mondjuk a Payday-t, ami azért egy jó kisebb stúdió alól jött ki, pd a folytatása, ugye. Az első rész az még mint letölthető cím, a második, meg mint teljes uh, bolti retail játékként. És uh, itt meg azt látom, hogy uh, ugyanígy egy nagyon jó fókuszált játék, ami egy érdekes témát úgy mond ki, hogy uh, nincs semmi mellébeszélés, hanem uh, megpróbáltak játékba átültetni egy olyan filmes szituációt, hogy abból nem film lett, hanem játék lett. Ez ugye a bankrablás, amit láthattunk pár mondjuk a mondjatok bankrablós filmeket. Szemtől szemben. Igen, akár a, azt is lehet. Annak nincs is merített elég sokat. Igen, igen, csak számomra ez egy, az egy nagy achievement ez a játék, mert úgy tették át játékkel, hogy nem játékfilm lett belőle, hanem tényleg benne vannak azok a mechanikák, amik egy érdekes játékot produkálnak, hogy a banknak a becserkészése, ugye terepfelmérés, felmérés, utána maga a behatolás, és akkor maga a magának az akciónak a jó kivitelezése, és mindezt úgy működő, képes formában önteni egy kooperatív játékba, hogy a játékosok tudják is, hogy mit kell csinálni, és az ügyességük fényében mondjuk ő, többfajta módon megoldhatnak egy feladatot, például annyira olajhozottan ola ola ola összedolgozik dolgozik, minden így fő, aki játszik, hogy mondjuk megoldanak egy lövés nélkül egy bankrablást. De persze ennek az ellenkezője is előfordulhat, és ezek azért a jó dolgok, hogy ilyeneket meg tudtak valósítani, annak ellenére, hogy filmszerűség nem igazán alkalmaztak. Mondhatni, itt a játékosok állítják elő a filmet. Ilyennek kellett volna lenni a Grand Grantöftőltőltben a bankrablásoknak. Nagyjából ilyesmit várhattunk szerintem az ígéretek alapján, amikor teljes szabadságot ígértek az ilyen helyzeteknél. Hát, uh, mint tudjuk, nem így lett. Ha már uh, ugye elmúlt is adunk, meg el Open world esödünk akkor én egy egyes mérányvonalat szívesen látnék, amit így a PD képviseli, így a most így a játékok terén, hogy tényleg kis csapatok összetolgoznak, és sokfajta és sokrétű feladatokat ellátnak egyszerre, és abból kihozzák a többet vagy, ha nem, az sem baj, akkor meg belekeverik magukat egy sokkal nagyobb bajba például a PD-be. Akkor minél inkább akciósodunk, annál jobban átmegy a játék is akcióba és egy ilyen ordinári, karodjúti szerű utcai arcba megy át az egész játék. De meg tudjuk azt is csinálni, hogy tényleg a még lehet és egy olajazott brigádot alakítva próbálunk egy bankot rabolni. Mind a kettő érdekes és izgalmas szituációkat hoz és egy pillanatig sem csorbul a játék. Érdekes, hogyha ez egy kis stúdiónak megy, akkor egy öt-tízszer annyi dolgozó stúdiónak, akik mondhatni sok esetben mert egy mosok, nekik miért nem megy. Egy kisebb tojást ide beszúrnék azért, mert ugye ez 2012-es játék volt, 2013-ban jelent meg a Playstation platformokra, a Spelunky-ról van szó, ami egy... Um, minek hívják ezt? Roguelike? Vagy mi ez a stílus? Ez a véletmenszerűen generált, szinteken játszódó, instant halállal kecsegtető, igazi ö, játékos kitartást, megfigyelőkészséget és ügyességet ö, kívánó platformára játék. Tulajdonképpen egy, egy 2 d ilyen aranyosan megrajzott Indale jones játékról van szó, minden világban különböző csapdákkal, felszerető tárgyakkal, számtalan rejtéjjel, minden egyes szinten, a véletlenszerűen generált felszedő extrákkal, shopokkal, ahol aztán le meg lehet támadni, a shopos ki lehet rabolni, persze rá támad, ezerféle dolgot, trükköt ráéhetsz, hogy ilyen-olyan szobrot fölveszel, berakod a helyére, akkor milyen érdekesek jönnek el. Egy nagyon-nagyon jó játék, és nagyon-nagyon függővé lehet válni tőle. Bátran ajánlom mindenkinek. Kor volt azért még tavaly ilyen kisebb megjelenésből, ami igaz, ilyen klasszikusokat idéző ilyen hardcore, platformer-akció, erről Antara tudna mesélni. Az egy olyan játék, amit tényleg szinte senki sem ismer. Így a mainstream fórumokon egy PC-re megjelentetett indi Kickstarter-es játék, a Volgaard Viking, vagy Viking, Volgaard Viking, ami, ami Kis túlzással úgy lehetne mondani, hogy kétdésített Démon Souls nekem. Persze nem az, mert akkor különféle, többféle fegyver, meg többféle karakter, meg, meg esetleg választható kellene kellenének bele, de, de egy igazi hardcore játékról van szó, ami, ami nem kegyelmez. Tehát bedobnak pikink harcosként egy világba, neked ott kell végigverekedett magad a pályákon, fejleszthető fegyverrel, kitéréssel, különböző taktikákkal, meg, meg úgymond a pályák ö, megoldása is itt-ott már kreativitást igényel. Sajnos ugye negatívunkként az azért el lehet mondani, hogy ezek elsőre követelnek töret kreativitást utána már, mint régen egy egyébként és napjátékban inkább csak a tökéletes végrehajtásról szól az egész, hogy végig tudj menni a játékon, viszont ö, viszont olyan szinten ö, kicsi szólt ez a játék. Ami, ami példátlan mostanában értve ezzel nem csak az, hogy, hogy végre normális a irányítóval jól lehet játszani valamit, hanem, hanem hogy a, a dupla ugrás össze van kötve egy, egy támadási mozdulattal, azt, ahogy a, a másodlagos fegyvert, a láncsát, építhető platformként használja az ember. Most nem akarok ilyet mondani, én is a végére, hogy ezt, ezt ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Kicsit negatívum inkább az, hogy, hogy annak ellenére, hogy ez egy, ez egy formokon, a Twitteren, meg egyéb helyeken már kicsit kultikusnak számító játékkel vált, iszonyatosan ö, nagy mennyiségben barezolták le az emberek, ahelyett, hogy kifizették volna érte azt a pár dollárt, amit kérnek érte. Én ö, az idei év egyik kedvencének tartom, vagyis nálam az, ö, azt mondom, hogy... Tehát nem, nem egy démon szósz vagy Dark Souls, de, de aki azoktól megijedt és nem mert nekik menni, az ugye ennek se menjen, viszont aki élvezte azt, amikor egy nagyon nehéz játékban győzedelmeskedni tud, és akkor érzi magát igazi férfinak vagy vikingnek, amikor, amikor uh, tényleg jól játszik és ezért, ezért uh, jól érezheti magát győztesnek, ugyanezt vissza fogja kapni ettől a játéktól, és most körülbelül ezer forintért meg lehet venni. Én a legvégére még megemlítem a két kedvenc platformeremet, idén mondjuk olyan nagyon sok klasszikus értelemben platformer -e nincsen, hogy nem jött legalábbis a, az otthoni konzolokra. Az egyik a Super Mario 3 d ugye a, a legutóbbi 3D-s Mario, baromi jól sikerült nem csak popvás, tényleg jó élvezetes és nagyon jó van benne a négy fős múlti a másik pedig nekem az éves abszolút kedvencem az pedig a Rayman Legends ami az Origins után tovább vitte a, a már ott látottakat még szebben megrajzol, még trükkösebb pályákkal szerintem négy fővel, még élvezetesebben nem mellesleg még bevezették ezt a négyfős focis multiplayer módot, ami hatalmas mók, hogy megvan hozzá a és nem mellesleg, ha valakinek lesz hozzá szerencséje, akkor mindenképpen ajánlom a Wii U verziót, ugyanis abban a kétfős kooperatív módon az egyik játékos, ugye a, a, az irintőképe a másik pedig a hagyományos kontrollt használja, egész egyszerűen is, úgyhogy hajrá. Nem csak konzolon, hanem mobil platformokon is játszottunk 2013-ban, személy szerint én rengeteget és egyre többet játszom ezeken, mert találok olyan játékokat, amik, amik ezekre írva is jól működnek. Szerintem egy következő műsorban részesen bele lehetne menni ezekbe. Egyetemeljünk emeljünk ki talán most a Sonic dash amivel talán a legtöbb időt töltöttük el. A Sonic Dash az egy, az egy futós játék, mondhatjuk, hogy Temple Run klón, viszont tülemében is nagyon kellemes, nagyon szép színekkel dolgozó igazi szonikos látvány, de emellett én úgy éreztem, hogy sokkal játékabb a Temporantból az elsőt játszottam, de nekem az, az, már, az már beteg volt. Tehát azokkal a kanyarokkal, sebességgel, egyebekkel. A Sonicban úgy érzem, hogy tudok fejlődni, mert... Mert olyan akadálycsoportokat ad egymás után, amik tudnak ismétlődni. Minden nekifutásnál persze másképp jönnek ezek, más sorrendben, meg más mintákban. Viszont viszont ha az ember tudja, hogyha megtanulja egyszer az alulfelül, alul, felül, alul akadályt, a jobbról balról vagy, vagy becsúszós, átugrós akadályokat, akkor, akkor egy, egy szimpla ügyességi játékkel válik. Talán csak ott, ott van vele probléma, amikor egy hirtelen emelkedő végén, vagy kanyar után jön olyan akadály, amit előre nem lehetett látni millió órát törtem már bele. Én nem is azt mondanám, hogy a Temporan-nál játékabb, de az is igaz, hanem azt, hogy az lehet, egy szentségtörés lesz most így az összes világ szegafanyainak a szemében, de a Sonicoknál játékabb a Sonic Dash. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a szonikban rejlő alapflitcher ez a játék tette igazából értelmesé azt, hogy lúpok vannak, az, hogy Érméket kell gyűjtögetni, meg azt, hogy baromi gyors az egész játék. Ugye gyorsaságot láttunk már a 2 d és a 3D-szonikokban is. A két d ugye arról volt szó, hogy amikor begyorsult a szonik, akkor igazából nem lehetett semmit sem kezdeni vele, hanem csak végignéztük, ahogy 28 lúpon átmegy. A 3D-s főleg az ilyen mondjuk, mit tudom én, előző generációs PS3-as szonikokban meg az volt, hogy annyira követhetetlenül gyors lett a szonik, hogy ott igazából meg játszani nem lehetett vele nagyon. Vagy ha jó, valaki ilyen Anakin Skywalker-i képességekkel volt felvértező, az tudott még vele valamit irányítani, de általában a többség az nem. Itt meg azt látjuk, hogy gyors a játék, sokkal van értelme gyűjtögetni, és folyamatosan azt az ügyességet igényli, hogy ezeken az akadályokon az ügyességünkkel átlendülve kihozzuk a legtöbbet. De nem az, hogy nézzük, ahogy 10-20 másodpercig az a sündisznó cikázik az akadályok alatt. Így van, én most akarom még csak bepótolgatni, vagy még inkább kipróbálgatni a dreamcast részeket, amikor, amikor Sonic átment 3D-be, adventure és, és azóta Kereste önmagát, úgymond, a ps on megjelent részekkel, azért, mert játszgattam. És, és úgy éreztem a Sonic Dash után, hogy igazából valahogy ezt kellett volna beépíteni oda is. Vagy csak egy például a Sonic isben, ugye ott is a normál részek, ezek futós részek, előre futsz, próbálnád felszedni a gyűrűket, ugye ami kérdés játékban megoldható, mert, nem, mert ott vannak előtted, nyilván át fogsz gurulni rajtuk, hogyha valamit nagyon nem rottaszál, nem ugrasz félre előlük. Viszont 3D-ben nehéz ez megoldani. Ebben a játékban viszont az útvonal az három sárban felosztva, balra, jobbra, középre tudsz mozogni, de ugye ezt azzal, hogy a 3D-s nagy Sonic játékokban is megvan ez, hogy rohanás közben a vágombokkal tudsz egyet balra vagy jobbra kimozdulni, és az úgy alakzatban elrakott gyűrűket elvileg felszedhetnéd, de nem működik jól, nem pontos, nem, nem odaáll be a, a Sonic, ahova kellene. Ezt simán átvettem volna bele, nagyon jó, amit említettél a lupok. hogy a lúpok azok eddig tényleg csak pörgésre voltak jók itt, viszont a lúpoknál szintén különböző vonalakban vannak lerakva a gyűrűk és ügyességet igényel az, hogy fel tudsz szedni mindet és hogyha épp úgy játszol akkor a játék ezt is egy-egy ilyen string vagy, vagy ilyen gyűrűsor gyűrű felszedése, bónuszpontokat ad Természetesen a játék maga a szpontgyűjtésről szól. Emellett a 3D bejött ez a... Uh, mi a neve? Ez a homing dolog, ami, ami nekem egyszerűen nem, nem működött. A 3D úgy éreztem, mert tényleg nem vagyok még mélyen bennük, hogy, hogy ezek a játékok akkor élvezetesek, vagy úgy élvezetesek talán, hogyha kitanulom a pályákkal, tudom, hogy mikor mi fog jönni, és akkor utány akkor ritmusjátékot próbálom meg végigjátszani őket. Nem, nincs benne felfedezés, nincs benne ügyeskedés, hanem, hanem csak az a tudom, hol az akadály, ott tudom, hol kell felújrani, és akkor időben sikerül-e, vagy sem. Itt viszont úgy, úgy természetesebb minden Természetesebb a gurulás, mert van ugye csak gurulásra lehető ellenfél, és használni kell ezeket a képességeket. Majdásban folyamatos veszőparipám az, hogy a számszerűsített feature-ök. Én pont a Sonicban érzem azt, hogy nem az a lényeg, hogy milyen új feature-öket adták hozzá a Sonic Desh-hez, mert egy, mondhatja, egy darab nincs benne újdonság. Igen. Egyszerűen csak végre meg van csinálva az, hogy a korábban felvezetett feature-ök, amik a Sonic sorozat védjegyei, az itt igazából egy jó kórejátékmechanikát teljesen kielégítenek. Ami korábban nem volt meg, és szerintem ami pontosan korábban oda vezetett, hogy ez a sorozat úgymond leáldozott egy kicsit a csilloga, és előítéletesek lettek az emberek vele szemben. Pont ezért mondom azt, hogy azt kell megvizsgálni, hogy a bent lévő feature-ök, azoknak, amely mélyül akkor azok kiadnak-e egy kerek egész játékot úgy, hogy azok élvezetesen kiaknázhatók-e. Hogy ez nincs meg, akkor lehet aztán a világ legnagyobb innovációja is, semmit nem ér az egész. Igen, talán ezt kellene tovább folytatni. Én még tennék belett több fő ellenfelet. Amik, amik gyorsabb, meg ügyesebb játékot igényelnek, de egyébként végre. Ez egy, ez egy sebességről szól, akkor tényleg egy futós kell alá, és, és ez az. Összefoglalom, milyen volt 2013 játékosként? Nekem olyan volt, mint az előző évek, mert megtaláltam azokat a játékokat, amiket nagyon szerettem. Tény, hogy ebben az évben én rengeteget pótoltam, tehát egymás után trilógiákat játszottam végig, amikor korábban jelentek meg, és sajnos a fejemet adtam hogy ilyen nagyon gyenge játékokat is végigjátszak a történetük miatt, amit kerülök majd ebben az évben. Újat azért nem hozott ez az év. Talán inkább a 2013-as évben is azt éreztem, ami, ami még erősebb lesz, hogy a különféle különlegesebb játékok egyre kisebb számban tudnak megjelenni. És homogenizálódik a kínálat. Ahogy az elején a csalódás, után rengeteg volt ez a filmes, élményes, hangulatra építő játék. Idén lenne már, hogy megmondják a többiek is ezt. Igen. Na, én is úgy látom, hogy Elkönyöhetném igazából bocsolódásnak 2013-at, mert pont nekem az jött le, hogy ami nekem rossz érzés olyan szempontból, hogy ami ami sokak szerint nagy és valóban évjáték, meg stb. stb. Lehet, hogy hülye dolog, de pont azok a játékok, amik szerintem nem annyira játékok, és nem értem igazából a, a trendet, és nem értem magát a, a mögötte álló lelkesedést. Ettől fényben az idén is volt egy pár játék, mint a, amiket említettünk, hogy azért akadt egy pár kedvenc. Különösebben kiugró évnek nem nem a 2013-ot semmiképp, Ö, inkább azt mutatta meg hogy ugye a trendek milyen irányba mutatnak ami számunkra kicsit ijesztő úgy gondolom mindháromunk számára hogy nem ez, remélhetőleg nem ez lesz a további trend és tényleg egyszer bele fognak az emberek de hát nem csak ijesztő, azért én látom benne azt is, hogy ha az egyik oldal elmegy ebbe az irányba, akkor, akkor valahol csak felüti a fejét az a, az a fajta játéké, készítés is, akár legyen szó PC-n az indi között. Nekem a starter az egy, egy különlegesen pozitív élmény volt idén. Hát igen, az indi az az, az a, ami próbálja már évek óta... Felkapottam befölteni az ürt, meglátjuk, hogy jövőre, mint amit beszéltünk, hogy valószínűleg fel fog higulni, vagy már felhigult, vagy már elkezdett a elkezött ez a felhigulás az indiknél is, meglátjuk. Hát egyébként annyira tényleg: mobiltelefonon és PlayStation vitán kategóriákkal többet játszottam, mint korábbi években handheld vagy, vagy mobilon. Mindez azt hiszem, hogy a, a már említett egyformává válás, tehát homogenizálódás miatt van. De jókat játszottam azért így is sokszor konzolom. Én, én igazából minden évben tök jókat játszok, az más kérdés, hogy nem feltétlenül avval, amivel a világ is játszik, de eddig még soha nem okozott gondot megtalálni azokat a kis kedvenceket, amik lekötöttek az egész év során. Olyan nagy csalódásokat igazából nem éltem meg, mert nem is vártam nagy dolgokat az idén megjelentsémektől. Pontosan olyanok vettek mondjuk, mint ami ennek. vártam őket. Mindaddig engem ez annyira nem zavar, amíg megkapom a magam kis betevőjét. Idén mondjuk éppen a Batman volt ez a Triple játékok közül. Szóval nem mondanám, hogy csalódtam az évben, csak azért várnék több merénységet a AAA-tól idén vagy jövőre. Az idei év a mutatott egyfajta mintát vagy képet, hogy merre, merre halad a játékvilág. Ez ellen csak úgy lehetne igazából tenni, hogy tudunk különbséget tenni jó játék meg élményjáték között. Ezen pedig az segítene, hogyha az értékelések visszatükröznék azt, hogy benézve a motorba egy játék mozgatórugói rugói közé mi az, ami tényleg jó játék, és mi az, ami csak egyszeri élmény vagy, vagy, vagy turista élmény, nem is tudom másnak nevezni, és, és ezzel valami, hogy egy kicsit segíteni kéne a játékfejlesztőket ilyen visszacsatolásokkal. Hát szerintem erre egy nagyon egyszerű módszer van amit így bárki alkalmazhat mindenféle szaktudás meg komoly játékismeretek nélkül amikor játszunk egy játékkal akkor fel kell tenni mindig magunknak a kérdést hogy amit én csináltam a játékban az okozta a jó élményemet vagy az amit a játék csinált velem hogyha ezt a el tudjuk egymástól különíteni akkor meg van a válasz hogy most jó játékról van e szó. Vagy jó jelmeiről. Jó filmről. Tehát, hogyha az én aktív részvételem szükséges volt ahhoz, hogy ezt az élményt kicsikarjam a játékból, akkor beszélhetünk igazán jó játékról. És szerintem az élmény is akkor az igazi. Hogyha részt vettünk benne, nem csak nézői voltunk. Azt Ennyi után után ebben biztos vagyok. <gül> Ennyi volt a mai epizód. Köszönjük, hogy meghallgattátok. Sziasztok! Szavaztok. Sziasztok!